شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالصَّافَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ ذَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَاكُمْ لَوَاحِد سُرِهِ الصَّافَاتِ عجز مخلوقات ملائک و جنات وسوا فتی سوا فنگوا دی هغه ملائک چسب تړون کیدی د الله په عبادت کې پسب تړل وسره فزاجراتی زاجران اورټنا ورکون کیدی شیطانانو یا کافرانو لرا پورا پرټنې سره فتالیا ت ذکرن اولاستون کی دې د ذکر لرم کتاب لرم ان الهکم لوحدم په دې گواځي جهادت سو یو دې رب السماوات والارضی اما بینهما هغه مالک د اسمان نو د او سوجي بمیند دې دوالو کيدي وربل مشارق او هغه مالک د مشریق نو مغربونو دی ان زیننا السما الدنيا بزینت نلکواکب بیشکم خستکل دې د آسمان نزيد د دنیا په خاص دستور سره وحب زم من کل شیط مارد او دا حفاظتا او بچاو ده ده هر شیطان سرکشنا لای السمعونا الى الملعی الاعلا دی عاجز دی وگنشکی خو دی اغا جماعت اچت فرشتو تا ویقذفونا من کل جانب او اشتل شدی ده هر طرفنا دحورا پو اشتلو سرا ولهم عذاب و او دا د دې لپاره آزاد دي هميشه الا من خطف الخطفه ها مګر هغه شیطان چې ته ته خبره پمنډه کې فاتبه شهابون ساقب لګيذلي په هغه په څه شغل ازلیذون کې فستفتهم تپوس کذینا اهم اشد خلقا ایدی ډیر مضبوط دی په بدن کې اممن خلقنا اوګه سو کوچمو پیدا کړی دي انا خلقنا من فين اللاذب بشکمو پیدا کړی دی د دا انسانان داوی خرټي جاولین نه بل عجبتا و يسخرون بلکه تو تعجب که دی دینکارنا او دی ٹوکی که پتا پوری چی دادی سوئی ویزا ذکرو لائز کرون کلاچ دیتا نصیحت کولشی پا قرآن سرا نصیحت ناخلی ویزا را او آیتن یستسخرون کلاچی وی نیس نخا دا اللہ د قدرت نپاغی پوری خان دی Waqaalu awaay inhaa zalla si xrum mubiin, Nadhaamaar si xdeex qaaan ay zamit na kunnaa turaba waay zaman ayaa ci mumrushuo xahu wardukkiish ayna lama barusuoon naemu bajuwan di kohu. Aaba aaba یاو مشران زمون گرم بنی قل نعم و یاو تا چه آو جن دی کولی باشه و انتم داخرون تاس و داس نی لکنن چلوی کواه دیر زلیل بایه فا انما هی دجرت و واحدت بیشک دا قیامت یو جړق دی فا ازاو می انظرون پس یو بلتا هذه الأخيرة والأحوال وقالوا او چغي يا ويلنا هلاك شو هذا يوم الدين داخر جزا سزا وقالوا لهذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون داخر وضع جدا هذا فسلو اغاية تاسوب ديبان دي دروغ بي احشر الذين ظلموا وازواجهم حكم بو کہ الملائکه تراجمہ کہ هغه کسان چې ظلم وکړې شرک وکړې وازواجهم او د دې هغه خزي او ذی او ټول مرګ لري په شرک کې او ماکانو یابودو نمیندون الله هغه مابودان چې دی به عبادت کوو بغیر د الله نام ټول فہذوہم الی سراط الجحیم او روان ذی لرا پلارد جہنم روان بیکے وقفوہم بیابوی الا چوی ذرا وے ان مسؤلون الذینہ تفوس کو لشی اعداد ما ذ مالکم لا تناسورون سدیتا سولر چ دیو بل امداد نکوے بلهم ولي هم مستسليمون بل كدهن رزئ ډیر تابیدار دي پخپل لاس ورکی وقبل بعضهم على بعض يتصالحون مخا مخ بشی دي خپل میانکه بعضی بعضو ته چې تپوسونه وبګی تایو مقا بکشت قالوا ابوای دي مشرانو تا انکم کنتم تاتوننا علی الیمین بشکاوتا سوپ دنیا کی چراتلې و مونتا ان الیمین په هی طرفنا د جنمه مڼه نکړیو د خو کارونو مڼه نکړیو یا ان الیمین په دیني جا ما کې چې دا ښکار دے دې کې ثواب دے قالوا ابو يغيب ان لم تكونوا مؤمنين وال كتاب سوف يخلب بيماننا وين ومكان لنا عليكم من سلطان انوز مونگا پتا سبان سزور بل كنتم قوما طارين بل کې وتا سو فحق قالنا قول ربنا پس سوي دې په مونږ باندې قول در رب زمونګه هغه د جنه لذایقون مونږ به د عذاب فن سکوس کنا دا وسنګي فغويناكم ان كن پس ګمراهوم کړې زکه چې مونږ په خپل ګمراهو کئن نو ميو مزن فی العذاب مشترکون پس دی ټول با فدارت باندې په عذاب کې شریک وی مشرانو کشرانو عابدانو معبودانو ان غذلک نفعل بالمجرمین الله یې موږ غږه شکار کو مجرمانو سره تاسو کول شی مجرمانو سوکری مشرکان وله انهم کانو بیشک هو په دنیا کې زا قیل له ان کليچ بوويلي شي دوي دعوت کې لا اله الا الله پوره کليما وکنه پوره کليما تو ځای راغله قران کې دي کې 35 ايات ته سور محمد کې 19 ايات ته درسته کليما بو توويلي شو نو يستكبرون دي به غرور کو لوی به کولا ويقولون اويزي اننا ل تاركو الهتنا وليون غفردوا خپل خدایان لشاعر مجنون د دې شاعر دو جنا چليوانه هم دي بل جاء بالحق و صدق المرسلين اللهينا بلک دې راغله دې په یو حق دین سره او تصديق دې ټولو پیغمبرانو ان کوم لظق العذااب عم ب شکه تاسو به خا مخه سون کې د عذاب در دنا کوم وما توونه الله مع کو تمم تعملون تاسوله شي در کولی مګر داغې عمل چې تاسو کړړی الله بعض الله المخلين هم مګ بندیان دا الله اغا چې چول شوي مخلصین دی چلا ولزل کی توحید چولیو اغجو دا خلق دی اولائی کلوم رزق معلوم دا دا غی خلق دا رزق دی مقرر فواکهو میوی دی وهم مکرمون ازی با دیر ازت شي فی جنات په جنتونو د دنعمت کی علی سرور متقابلین بغل له تختونو د بادشاہي تختونه ديګنهغه هغه تختونو د یان نتبان له به اول ته مخامخ ناشتی داغه څه بناستي نه نا. یو توف عليم بکاسم مین معين جرذول بشي په دې باندې کاسه د شرابو به دوا اتکسبن لذت لشرابین ډیره مزبو ورکه سکون کوتا لا فيیه غولون نهپغې کې سر دردشته چې پټای بهې تا وکي وله معنا یونظفون ا نه بله دغې نه اوټای راځي قا سرته تر في غینون او ددي سره به حانه کې حري چ ی بل چا ته ولاء استرغواله كانه النبي ثم مخنون تويدر گید شو ترمرغو باندې په دبو کې فاق ولبازوم علی بازین تسائلون جنتیان بهم یو بل سره خبرې کوي کنه مخامخ وشي بازي په بعض زبان دي ته پوسونه کوي او ته پوسونه دنیا قال قائل منهم ابویا و یون کې پځی کې انی کانلی قرینن چې به شکا زمای یو مرګره په دنیا کې ما سره به کړی والی یقول وغيب وے ااینک لامینل مسودقینا يرور ته دا خبره مانی تر دې تصدیق کې عظامتنا او کلنا تراون و عزوامن ایچ کلمن ملشو او خاورشو اور دوک شو اننا لمذینون لم ب بیا زچا قابو کرا شو سزا ورا کئ تا خبره ممانه وئ کنا اغان نش دده نخکاری قال اولی الله هل انتم متطلعون ولین اندارئ کئ تماشه کئ فطلع نصر ووچت کی جنتی فراؤ فی سوائل او ابوی مې خپل مرګره په میاند ذ جهنم کې قال او ابوی دې چې قسم په الله ان کې تل تر دیني چې به شکه نږدې وي چې زدي مره کړې ځان سره ولولا نعمت ربي کنوې په ما باندې فضل د خپل رب لکه نتو منه ذوبم تا سره حاضرهم په د جهنم کې ابمانه نو بما یتینا او ډیره خوشاله نبی چې بیا هم رګ نشته کنه ایا نی مون بیا مل کې دن کې الا ما تن الاولا همګر مرلم باندې هغه تر شویلې هغه خو بیا واپس ناراضی کنه او ما نحنو بمعذبين انی مون لا عذاب را کړی شویم اِنَّا <الْعَزُوِيم> دا دا ان ذا له الفوز العظیم بیشک ذا نعمتنا دا له کامیابې لیمثلها ذا فلیعمل العاملون داسه مرتبه او درجه د پاره دی عملو کې عمل کوونکی مهنتو کې مهنت کوونکی ازلک خیر النزلن دا خوشاله نعمتونه به تر دي په مل واستیا کې أم شجره الزقوم او که غونه د زقمو ان جاالنا ف نهتلظالنهلهمونګزول دا داونه عذااب دپه ظالمانو ان شجرهتون تخري في اصل الجحيم ب ش دا یوونه ده چې رازیبه د می د داغی سانگیو گونچی چی دی کاننهو رؤوسو شیعاتوین تبوی دا سرونا دا شیطانانو دی فیننام لآکلو نمینا دا جان نمیان دی کنا داسه بیخوری دی خورون کی دی داغی نا فمال اون من حلبتون پس دکون کی داغی نا پلو خیٹو لره سمعن لهم علیها لشوبا من حمیم بیا چه خوراکو کنو بپکاری که نا نو بیا بیشکا خاص ددی ده پارا ددی خوراک ده سکل دی ده گرم و عبود یشید لنا سمعن نمر جاوم الى بیا دام هم واو را چه بیشکا همیشه زید دی ده جہنم ده طول مر بپکیه فإن هم ألف وآباء هم ظالين ذكر ذي ظالمانو من ديوخ بالمشران غمرها فهم على صارهم يهرعون ندي داغيب وطريقوبان ديوز غلولشوهم فإن هم مشران شتئوهم چاة عجلت ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين او یقینا غومرا شي وي مخکې ناکسر لومبني قومونه ادي شیطان ګمرا کړیو کنه سوره یاسین کې وي ولقدر سلنا فی منذرینا یقینا رالې ګلیو مون په دې کې پیغمبران یې راون کی فنظرر که پکانا عاقبت المنذرین نو ګور سرنګ شان جام عاقبت تغیروا لشؤ قومهم العباد الله المخلصين هم اگر بنديان الله خالص کرشوي اغي تن بچو نو ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون او بیشکا آواز کلو مونتا نو حلی سلام نسنگ خو قبول تیا او کلمونگ وانجینا واعالو منل کرب اللاذوین او بچکه مونږ دلراو مرګرو د دلرا د غلوې مصیبتنا چې طوفانو وجعلنا ذریتهم الباقين او گر ظلم اولاد د دې په دنیا کې پاتې نسل د دې وترقنا عليه بالآخرين او پرې خو زمونږ په نو علي سلام باندې پروستو امتونو کې سلامن علانوهن فی العالمین چه سلامتی ا دی په نوح علیہ السلام باندې په مخلوقات کې د سلام د دعاوې جواب ته اجزت نه وعلیکم السلام تک مقبره باندې چې زی او سلامو کې نا دعا دا ان کذالک نجزل محسنین بهشکه موږ قصې بدلو ورکو حق پرستو تا. اینو من عبادنا المؤمنین بشکاو دانوح علیہ السلام زمون زبندیان و مؤمنانونا سماغرقنال آخرین ابیاغر کلیو منگا غنور و این من شیعته لعبراہیم او بشکاو دانوح دا علیہ السلام نا عبراہیم علیہ السلام و اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ کلا چې راغې خپل رب ته په زړه روح سره چې نه بغښر کو نه بغې بداتوم اِذْ قَالَ لَهُ بِوَقَامِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ او یاد کړئ چې ویلو خپل بلارتوم خپل قوم توم چې دا سې عبادت کوي اِفْكَنَ آلِهَتًا ذُونَ اللَّا تُرِيدُونَ ایا د روح خدایان بغیر دلان نه مطلب دی او استاذ اراده ده فما ظنکم برب العالمین نصدی ګمان استاذ پرب د مخلوقات او لایق نه دی عبادت او فنظرا نظرتن فین نجوم لوی کتل یو قاتل پستور کی یا سرا بحث کو چنام کی تیر فقال انی سقیم وی وی چزو بیمار یم فتولوا عنهم مدبرینا لواولیدو دذنا شاکون کی اده د قصبر یخذ کل اشذ مقاومن تا فراغ الا الہاتہم نوپډیر لوی چنوال سره راغې د دې خدایانو ته ته هغډیر لوی منسوبه کوه اړیکنه فقال لا تاکولون راغیثه حناکونا مجمی پراته وي دا به او ته یخیوي چې مونږ راځو نو کې یو برکت راغلی ولي سپو پيش او ګانو منګکانو پکې هراکونه کلیک کړه هغه ګن بیا خوړو موسوم د مشرکان بدرګاوونو کې دعا کوي ایبراهيم عليه السلام وتا وی چې الا تاكلون تاسو خوراک نه کوي کنه روژام ده مالکم لا تنطقون اږي وه خلقې خبرې هم نه کوي څه څه سولره چې خبرې نه کوي اږي وه حق پر ټوګه نو حق پر اس په باطل پور ټوکی کوي انا نسخر منکم کما نوح علیہ السلام ویلی وکنا تاسو ټوکی کوي مدر پور وکنا فراغ علیهم ضربم بالیمین شروشو په دې باندې چوالبه پخिलासو فاقبلوا الیه یذفون را محمد رقم دته چپونی والی خبر شو چې خزا یا مسره حمله شويده قال لا تعبدوا ما تنحتونه و ابراهيم عليه السلام يفاقلانو تاسو عبادت کوی داغه چې چتراشلیوم دي چې خلایو ناسوک تراشی تاسو تراشلی او سه عبادت کوي واللہ خلقکم و ما تعملون او الله ته څوم په ذکري او چې تاسو کوین دوم الله په ذکري قال ابن لو بن یانن وې دي چې جوړه کړئ د دې یو دنګ مونارا فالکو فیل جهیم و دا غزنه راغور زوی په ور به کیذن پس دیرا دی اراده کړی وا د ابراهیم علیه السلام په حق کې ډېر لوی چاله فجالنام الاسفلین نو غر ظلم ذیل ارا ملامتا اسی کارو کو اسی ځان ستلې کو استنه جوړنه شو ان هم یكيدو نقيذن واكيدو قيدا وقال ا ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي سيهدين زغه رواني ما د دې خلقونه دې کیسنه کیله الربي اغذ تا چې حکم کړي ما طرف زما سيه الدين ما تبلار خيم رب هب لي من الصالحين ا رب ابخ ما تا صالح اولادم او شر ناغ اسمون غزیر ور کدلرا په یوزی سره چې صبرناک وای چې اسماعیل علیہ السلام او فلم ما بلغ ما والسعیا کله چې ورسه د زسران لوبوتا منډوتا قالیاونه یان ایبراهيم علیہ السلام اې بچی زما انی আরা فیل منامه زه خو بیا بیا په خوب کې وینم انی ازبحو کا چې زہ حلالو ما فنزور ما زہ ترا تم بیا خو بیا کینی وی وحی وی نو پاستو وګوره چې ستا څنګه ښه حدا مشوره حدا کنه فنزور ما زہ ترا تاسو جوګه چې ستا څنګه ښه حدا قال یا بتفعل ما تؤمر نو اسلام علیہ السلام چې ابلار زما ایله بنکه کاوهہ چې تا حکم کړی شه ته بغلہ سوچکه سسجدونی ان شاء الله من الصابرین زردا چې وبو مې مال را کړه الله خو خې د صبر ناکو نه فلم ا اسلم کل چې دواړ او پلار اوزی د الله حکم ته اکی خو ده وتل لو للجبین او وای چې ود لرا پړ مخې څنګه <سنگ> چې جز... زه بحقیقه په طریقې سره وناديناه او موږ وواځو کده تا ايبراهيم چې ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا بس تحکل خبرشتینه کو تا حب کې خدا زنول دي لچي چاله درخ کلي دا وینې توې شي وي نه پهاسه شکل لزاسې دي درو چې دې زال العلومه بس شو ان ذا ذلك نجز المحسنين بيشکه مونږه تاسو یې بدلی ورکو نیکانو خلقو ته ان ذا له والبلاء المبين بيشکه دا زبحد اولادو د امتحان او کار ته ابراهيم عليه السلام په غډې رو امتحاناتو کې وفدنا بزبحنا ازيم اموږ اخلاص کو ددن انس اسماعیل عليه السلام په اولوي قربانې سره نپري خوږو مونږ ته اخلاص کوو چې دا غړ دلال کا دې پرې او ترکنا علی فی الاخرین او پرې خوږو مونږ په پاباندي پروستو امتونو کې سلامون علی ابراهیم چه افرین دی په ابراهیم علی السلام باندې چې موږ قربانې کړی قزا الکنجز المحسنین الله دې داسې مون بدلې ورکو حق پرستو خلکو ته انه من عبادنا المؤمنين دې زموږ دا, دا غریبان ديان نو چې مؤمنان دي مومن ډېر لوي شان دي ابشر نا به اسحق نبی يم من الصالحين بیا رست مونږ د لذیر ورکړو فیشاق علیہ السلام سره چې دې هم پیامبرو د نور پیامبرانو پښان د زبیح نو لکه یو دیاں له زور ورکړې دی چې دا چا لالوی انده صاحب السلام د هغه یې نکړې کنه نارڅळे ځان ته ترخزوې دې زور ورکړې دې په لور سره نورم د امت نا بلایې پایو شي وي ا قرآن ښکاروي چې اسماعیل له سلام مخ کې ذکر شو دا واقعیا بیان شو نو و بشر نا ورستور راوي شلکا لپسو و بارکنا علی و علی اصحاقا امونگا خیر و برکت اچولیو پا ابراہیم علیہ السلام هم په پا اسحاق علیہ السلام هم و من ذریعت اما و لیکن پاولاد ددی دوارو کی محسن و ظالم لنفسی مبین دو قسم خلق راغلل سو موحدین محسنين او سارو جيزلومي کړي خپل زان سرحکاران ولاقد مننا على موسى او يقينا من غي احسان کله موسى او بهارون عليه السلام باندې په سره وانا جناهما وقومهما من الكربلاء ذوي امه بچکړي دې دروازه لرا او قوم دې دروازه لره چې بني ناغړیړلې مصیبتنا چیاګه دریا اینیلو دریا قلزم نور هلاك شو دیوم بچ کړل وانا سورناهم مونږ دی مدد کړیو فکانو ملغالبین نو پس غالب په مقابله کې الكتاب المستبین امون ورکلو دی دوارو تایو تا کتاب رو خانا چطوراتو وهادینا هم اصفرات المستقیم امون هدیت کلو دی تا دلار نیغی و ترکنا ما فی الاخرین امون پری خود پدی دوارو باندی رست امتنو کی سلامن علی موسیٰ و حارون چې امنو سلامت یادی پا موسیٰ علیہ السلام و پا حارون لیسلام چه اللہوی <سؤال> پارسکی ما تا محتاج او کنخا نجینا نصورنا آتینا حدینا ترکنا چه طول ما تا محتاج او یقینا من دوسی بدل ورکو محسنین و نیکان و خلقتا انهما من عبادن المؤمنين بیشک دادوار آدمون دبندیانو مومنانو و این ایلیہ صل من المرسلین اویشکا ایلیا علیہ السلام هم خازلی گله شو پیغمبران نه از دی ازقال لقومه کله چویلی خپل قوم ته الا تتقون تاسو نه ییږی دالانه اتدعون باعلن تاسو رامدد کوی باعل لرا بوتم جوړ کړي شلغزاد سونی نه او درې سواله لنګانو موری دام سکړي وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ او پرېږدي تاسو هغه ښه جوړون کوونکی الله زموږ رب ستاسو او پربایۍ با کوم الاولین او رب د مشرانو تاسو په خوانو فکذبوہ نیما نو ایلیاس السلام د روژان کو فإِنَّهُمْ لَمَحْذَرُونَ دپز دیبم حاضر کړي جهنم کې العباد الله المخلصين ها مګر بندیان د الله خالص کړي شوی چون کړي شوی علي بابا چې وترکنا علی فی الاخرین اپری خود مونږ په زبان دی فرصت ومتونو کې السلام علی الیاسین چې سلام دی امن دی الیا صلی الله السلام تا ان كذلك نزل المحسنين به شک محسنان نیکانو خلقتا انو من عبادن المؤمنین بشکاو الیاس علیہ السلام زمونگ بندیانو مومنانونا و انو لوتو اللہ من المرسلین و بشکاو لوت علیہ السلام دا پیغمبرانو لیگلو شونا از نجینا هو اهلو اجمائین کلاچی منگ بچک دلرا او مرگرو دلرا طول ارسو مرچیوو الَّذِينَ فِي الْغَابِرِينَ مَغَرْنَ وَخَزَدَتْ جِبَاتِ شُوَابَ عَذَابِ وَالَوْ كِي ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ بَيَاتَ بَرَبَاتْ کَرَمُ آنور وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ او تاسو چې عربو خامخاتيريګه راتيريګه پدي باندې پوخذ سبا کې او بل لیل یې پو وخ دما خام کی چې زه رازه زديد اعظم کا پلاره کده افلا تاقلون او تاسو دمره سوچ نه کوئ چاې برت نه واخلې چې دزيزه انجام ده او چې څوک د دې په شان عمل